O Mateju. O Tebe, Gospod, i o Zimon. Rodoslov Isusa Hrista, Sina Davidova, Avramova Sina, Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu, a Juda rodi Faresa i Zarus Tamarom, a Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadiva, a Aminadiv rodi Nasona, a Nason rodi Salmona, А Саумон роди Воза с Рахавом, а Воз роди Овида с Рутом, А Овид роди Јесеја, а Јесеј роди Давида цара. А Давид цар роди Согомона са Уријницом, А Согомон роди Ровоама, а Ровоам роди Авију, а Авија роди Асују. ASA rodi Josafa, a Josafa rodi Joramam. A Joram rodi Oziju, a Ozija rodi Jotama. A Jotam rodi Ahaza, a Ahaz rodi Jezekijum. A Jezekija rodi Manasiju, a Manasije rodi Amona, a Amon rodi Josijum. A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu u seobi Vavilonskoj, a po seobi Vavilonskoj Jehonija rodi Salatila, a Salatil rodi Zorovavelja, a Zorovavelj rodi Aviuda, a avijud rodi Evi Eliakima, a Eliakim rodi Azora, a Azor rodi Sadoka. А Садок роди Ахима, а Ахим роди Елиуда, а Елиуд роди Елеазара, А Елеазар роди Матана, а Матан роди Якова, а Яков роди Йосифа, Мужа Мария, от које се роди Исус, звани Христос. Svega, dakle, koljena od Avrama do Davida, koljena četrnaest, i od Davida do Seobe Vavilonske, koljena četrnaest, i od Seobe Vavilonske do Hrista, koljena četrnaest, a rođenje Isusa Hrista ovako bi... Kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a prije nego što se bjehu sastali, nađe se da je zatrudnjela od ducha svetoga. A Josif, muž njezin, budući pravedan i ne hoteći je javno izobličiti, namisli je tajno otpustiti.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 I nadjeni mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. A sve se ovo dogodilo da se ispuni, što je Gospod kazao preko proroka koji govorim. Eto, djevojka će začeti i rodiće će sina i nadjenuće mu ime Emanuel, što će reći s nama Bog. Ustavši od sna, učini Josif kako mu zapovjedi anđel gospodnji i uze ženu svoju. I ne znađaše za nju, dok ne rodi sina svojega prvijenca i nadjenu mu ime, Isus. Ovih dana ušli smo u prostor praznika. Iako sam dan praznika još nije zvanično nastupio, ipak smo ušli u njega. I crkva nas tiho, pažljivo, I precizno priprema da pažnjom uma, prisustvom srca i snagom volje zadržimo se u blizini jedinoga spasitelja našeg. Mnogo smo rastrzani, braći i sestre, mnogo smo rasijani. Mislimo o mnogo stvari, o mnogim ljudima, o mnogim događajima, mnogo maštamo, mnogo fantaziramo, a to je mnogo opasno, a posebno kad se približi ovako važan, značajan praznik za svakog od nasa. Zato se treba potruditi uprti pogled srca u onoga u koga su uprta lica i pogledi svih svetih angela. Oni praktično ne skidaju pogleda sa njega. U koga gledaju Neprestalno gledaju u oči svih naših svetih predaka, u koga bi i naše oči trebalo da gledaju, sa velikom pažnjom, jer drugoga nema, drugoga neće biti, drugi neće doći. Doći će još jednom, isti on, ali na jedan drugačiji način. Ovih dana spremamo se da ga tiho dočekamo povijenoga u pelene u tihoj vitlemskoj pećini, a drugi put on će doći u velikoj strašnoj sili svojoj, praćen, bezbrojnim mnoštvom angela da sudi živima i mrtvima. Da bismo mogli da ga dočekamo kad drugi put bude došao na zemlju u velikoj slavi, vrlo je važno da ga i sad dočekamo u vitlemskoj pećini i da, iako u ljudskom tijelu objavljen, otkriven, da ga prepoznamo i da mu se poklonimo kao Bogu, kao sinu Božijem i kao spasitelju naša. Angeo, govoreći Josifu, da se ne proši da nije preljuba u pitanju, da Marija nije začela od čovjeka, nego od duha svetoga, govori mu, da tom djetetu Da ime Isus, to jest spasitelj, jer Isus znači spasitelj. I odmah tumači, govoreći da će on, dakle to dijete, spasiti narod od grehova njihovih. Dakle, gospod je došao da nas spasava od grijeha, braći i sesto. U našoj pravoslavnoj crkvi i u njenom duhovnom učanju. postoji jedno značajno ukazanje koje su nam sveti apostoli i njihovi učenici sveti oci ostavili i danas je prisutno u svetom predanju naše crkve, posebno u jednoj oblasti koju nazivamo Asketikom duhovnom borbom ima jedna vrlo značajna vrlo značajna poluka jedno vrlo važno usmjerenje gdje se govori da čovjek koji uđe u prostor crkve na vrata na jedina vrata prve posledice djelovanja blagodati Božije a crkva Hristova Crkva pravoslavna jeste polje velike, nebeske, čiste, netvarne svjetlosti. I po tome znamo da li je čovjek ušao u crkvu ili ne. Zašto e, govorimo o mogućnosti da čovjek nije ušao? Zato što postoji prostor zabude, braći i sestre, obmane ili prevesti, kako oci sveti nazivaju, duhovnu obmanu. Po čemu mi poznajemo da je neko ušao u crkvu? U onaj njen unutrašnji, tajanstveni, mistični prostor. Poznajemo po određenim simptomima. I mi koji posmatramo, a i onaj koji ulazi u prostor crkve. Po učenju svetih otaca, opitnih otaca, duhom svetim umudrenih otaca, Taj simptom jeste poznanje svojega grijeha. Jedno od prvih dejstava i projava blagodati u duši onog koji ulazi u prostor blagodati, a crkva je sva u blagodati, braći i sestre, sva je od nje satkana, potpuno savršena, potpuno čista. A ta svjetlost, to je netvarna, božanska svjetlost, znate. I kad čovjek uđe u prostor crkve, dakle ulazi u prostor čiste, božanske svjetlosti, prvo što treba da primijeti u sebi, da otkrije, u toj svjetlosti jeste grijeh, jeste ština. Jesu rane, grehovne Ili, kako se kaže U učenju crkve Da primijeti pad Da nije u dobrom stanju Da je povrijeđen Ako čovjek Krećući se ovom pravcu Ne osjeti u sebi Djelovanje grijeha Ne otkrije prisustvo grijehu u sebi To je jasan znak Da on nije ušao u crku, da je promašio i da se nalazi u zabludi ili u prevesti. Simptom takvih bogesnika i po tome ih možete prepoznati, a pa i sebe, jeste osuđivanje drugih. Prebacivanje krivice na druge. Bavljenje drugima. A jedan od težih oblika poremećaja jeste poučavanje drugih. Oni koji uđu u crkvu, pogotovo to važi za naše vrijeme, jer se bolesti sad sporije, liječa, a sve su teže i teže. Onaj ko poučava druge, on je, braćo i sese, najveći bolesnik. Zašto? Zato što ga blagodat tome nije mogla naučiti. Ona ga prvo uvodi u poznanje sebe, svojega pada, da vidi sebe kao rastureno biće, rašiveno biće, obmanuto biće, koji sebi ima grijeha, kako kažu sveti oci, više nego što je pijeska morskoga. A zašto blagodat tako djeluje? To je malo... Težak način, teška atmosfera, mi obično ulazimo u crkvu sa mišljom da ćemo se tu malo opustiti, da ćemo malo odmoriti od metežaloga svijeta. Onako prosto malo da se odmorimo u svjetlosti kandila, svijeća, tamjana i da slušamo neko pojanje, čitanje koje nam je potpuno daleko i po smislu, po sadržaju, suštini. A je to prija duši kao pogrešne neke pranine u rijeke, kemora neke muzike to je jedno emotivno nasloževanje ne breći se sve to nije dobar put to nije dobar način to je potpuno pogrešan način zašto onda Bogodat u vodeći nas u život crkve otkriva nam probleme zar nama nije dosta problema Zerna nama nije dosta muke, et je skobe, nemira. Pa sad došao u crkvu i tek sad vidim đesen. Sad vidim još veći grih, još veću muku. Da. Al ovog puta vidiš problem u sebi, vidiš da si bogestan. I u tom viđenju, je pazite sve se dešava U svjetlosti Božje blagodati U tom vidjenju grijeha Prisutna je i utjeha Prisutna je i nada Prisutna je i ljubav Božija Gospod blagodaću svojom Kad otkriva grijehe On nam govori tiho šapatom blagodatnim Ne boj se čedo I silićemo mi ove rane, uljepšat mi obraz Boži koji je padom narušen i bit lepši nego ikada, Bićemo ćemo lijepi kao što je Bog lijep. Ali prvo treba da vidimo problem, treba da ga upoznamo, to jest treba da se smirimo. Da priznamo svoju bolest, da priznamo svoj grijeh, svoju ranu. Kako kaže sveti Jovan Vestičnik u njegovoj čudesnoj Vestičnici opisujući kako treba ispovest da izgleda. Pa kaže otvori ranu i kaži isjelitelju, kaži pastilu, ovo je moja rana, gospode. Ovo je moj smrad, niko nije kriv za ovo. Ni ljudi, ni demoni, ovo je moje I ja ti ranu otvaram kao svoju I molim te, iscijeli me Ili kako se u molitvama kaže I dublje je po smislu Pomiluj me grešno Onaj ko na takav način ulazi u život crkve A to je jedini način Ko je blagodaću Božijom Obasjan, ko u toj svjetlosti vidi nečistotu svoju. A pazite, to nije mala nečistota. Slijepi ljudi ne vide grijeh. Kad čujete da neko kaže, ja ne vidim grijeh u sebi, znajte da je slijep, potpuno slijep. Jer sveti oci vidjeli su sebe do guše u grijehu. Sveti oci su sebe, braći i sestre, u svjetlosti blagodati doživljavali kao žive rane. Što su se više Bogu približavali, sve su sebe nižim smatrali, prljavim, grešni, najgrešnijim, sveti apostol Pavle, onaj koji je gledao tajne Božje, koji je bio uznesen do trećega neba, koji je vidio stvari koje ljudsko uho Ne može da čuje Koje ćemo vidjeti ako Bog da Tek u Carstvu nebeskom On je sebe smatrao Prvim grešnikom Prvi među svim grešnicima Sveti apostol Pavle, braći i sestre I svi sveti apostoli Svi sveti oci Su sebe smatrali grešnicima Velikim grešnicima A kako je to moguće? Gdje je sad tu rešenje? Tu se čovek vrlo ovako može zbuniti. Mi smo došli u crku da se usavršavamo, da duhovno napredujemo, da budemo bolji. Pa upravo je i to put pravi. Put ka dobru, ka najuzvišenijem dobru. A koje je dobro najuzvišenije, braći i sestre? I koji put vodi do njega? Najuzvišenije dobro ili jedini dobri je Gospod naš. I on postavši čovjek, evo, ulazim u prostor tog praznika, dao nam je mogućnost da u jedinstvu sa njim postanemo dobri, da postanemo bogovi. Ali da bi ga prepoznali, da bismo... Posetili potrebu za njim da bismo ga prizvali svim svojim bićem ne samo jednim dijelom svoga bića nego svim svojim bićem svim svojim srcem svim svojim umom svom voljom svojom svim bićem svojim mi prethodno obavezno moramo da prepoznamo bolest srca Bolest uma, bolest volje, bolest života svoga. Da vidimo sebe kao jednu veliku ranu, otvorenu ranu, zagnojenu ranu. Da vidimo sebe kao gubave, da vidimo sebe kao prokažane, da vidimo sebe kao nijeme, gluve, slijepe, surove, nemilosrdne. Bogudne, razvratne. Da vidimo sebe kao kao đavo imane. I onda ovaj pozdrav angela, jer će on spasiti narod od grijehova svojih. I onaj pozdrav koji ćemo tek da čujemo kad su angeli pozdravili pastire, rekao što im radujte se jer vam se danas rodi spas. Taj pozdrav, braći i sestre, došavši do nas, ušavši u naše biće i zazvaće veliku radost. Jer evo spasitelja, jedinog spasitelja, evo isjelitelja, evo jedinog čovjekoljubca. Došao da nas iscijeli svojom božanskom silom. Došao i evo ga prisutan, isti on, u crkvi svetoj, crkvi pravoslavnoj. Zato prije nego što dođe ovaj praznik, nemamo još mnogo vremena, potrudimo se, braćo i sestra, i izmolimo to od duha svetoga, da na svojom svjetlošću obasija, da vidimo svoje grijehe. Nemojte da bježite od toga poznanja. Nemojte da bježite onu farisejsku pobožnost, nemojmo samo da smo s pobožni, jer mi vrlo često s polja izgledamo pobožni, a iznutra smo puni nečistote, puni raznih prljavština. To svakome savjes može da posvjedoči šta sve prolazi kroz naš um, kroz naše osjećanje, kroz naše želje. To je, braćo i sestre, to je istina, to je naš život, ne ono kako se mi predstavljamo jednim drugima. To je maska, to je poza, to je gluma. Mi smo ono što je unutra, u nama, ono što je u srcu, ono što je u umu, ono što je u volji, u namjeri. To smo mi, a kad pogledamo sebe u svjetlosti blagodati, vidjet da to ništa ne valja. U svjetlosti evanđelja, gospodnje, to ništa ne valja. Ja, u odnosu na evanđelje i na one uzvišene evanđelske zahtjeve, zapovijesti, ono evanđelsko zdravlje, ja i svi mi, braći i sestre, mi smo teški bolesnici. I mi smo svi veliki grešnici. I mnogo je važno da se od maske odreknemo. Poze, odreknemo, važne farisejske pobožnosti, da skinemo to sa sebe, braći i sestre, i da priđemo gospodu kao bolesni i kao grešni, jer on je došao, obratite pažnju, gospod došao sa određenom misijom, gospod ima cilj, on je došao da spase grešnike, njega važna pobožnost uopšte ne interesuje, Ako si pobožan važno, On će proći pored tebe On nije došao zbog tebe Ako se moliš kao farisej bogesni, Ja ovo, ja ono Ja postim, ja se molim Ja činim milostinju Gospod prođe pored tebe Pazite kako je to strašna scena On misli da se obraća Gospodu Misli da tvori volju njegovu Misli da je bolji od drugih A Gospod Prolezi pored njega. Nije došo zbog takvih. Ova je pravedan. Ova je, evo, skoro, pa će i svet da bude. Ne, gospod nije došo zbog njih. Gospod je došao zbog grešnika, zbog bovesnika. Zato je učenje naše crkve, blagodatno učenje, o poznanju svog grijeha, sve tajinsko učenje, I ono nas vodi, se se ne nepogrešivo nas vodi ka Kristu. Što je dublje poznanje grijeha, što je dublji doživljaj lične bolesti, dublji je i doživljaj Hrista gospoda, Hrista spasitelja. I mi osjećamo svojim oboljelim bićem da je On zaista došao zbog nas, došao zbog moje bolesti, zbog moje povrede, zbog moga života. Zbog moje vječnosti, osjećamo to lično, braće i sestre, a možemo da osjetimo tek kad osjetimo našu bolest, naš pad i našu ogrehovljenost. Sve to, ako već nismo osjetili, možemo da osjetimo isključivo u ambijentu crkve. Zašto baš u ambijentu crkve? Zato što, kako rekao smo ranije, u crkvi je svetlost blagodatna. A samo u toj svjetlosti možemo da otkrijemo grijek. Pogledajte svijet, mislimo na postojanje izvan crkve. Niko, braći se sesele, se pokaje. Nema pokajanja, ima očajanje. Ali očajanje je nešto sasvim drugo. Očajanje je projeva gordosti, a ne smirenja. Smirenih ima samo u crkvi. Ima pametnih izvan crkve. Ima onih sa širokom memorijom izvan crkve. Ali smirenih ima samo u crkvi. I suština našeg duhovnog učenja jeste smirenje, jeste pokajanje. Jer se u pokajanju i u smirenju otkiva lice spasitelja koji je došao zbog grešnih i bolesnih. I zato nas blagodat i vodi tim putem. Vodi kroz grijeh, kroz poznanje grijeha, kroz duboko poznanje grijeha, da bismo smo ugledali lice Isusa, Hrista, Sina Božje, koji je došao da nas spase i daruje nam vječni život. Neka bi dao Gospod da u ovoj prazničnoj i pretprazničnoj atmosferi svjetlosti otkrijemo neku svoju novu ranu, staru ranu, ali u novom svjetu, da priznamo svoje bolesti, svoje grijehe i da su atmosferi pokajanja i radosti praznične, ali danas se samo grešnici raduju, samo bolesnici likuju, braći i sestre, ravedni to jest umišljeni pravednici umišljeni zdravi ljudi oni danas i ovih dana važno će praznovati ta njihova radost ona će biti važna oni se ne raduju božiću jer njima rođeni nije potreban oni će se samo najesti napiti I izgrupirati na bezbroj drugih načina, kroz lažnu pobožnost. A samo će biti radosni, istinski, duhovno radosni, grešnici, veliki grešnici i teški bolesnici. Jer evo, spasitelj se rađa, evo, iselitelj dolazi, evo, vječnoga života, evo, vječne pravde evo vječne istine i ljubavi daj Bože da ovaj praznik i mi dočekamo u tom pokajnom raspoloženju i pokajničkoj atmosferi da bi smo se u Carstvu nebeskom naslađivali gledajući lice spasitelje zajedno sa svim grešnicima sa svim apostolima koji su prvi među grešnicima Zato su i najbolje sagledali lice Božje, zato su ga i propovjedali sa takvim žarom i sa takvom revnom što svima nama evo do današnjega dana. Dakle, jedan je spasitelj, jedan je isjelitelj, jedan je gospod Isus Hristos. Na slavu Boga, oca Amin.